Seppők Zsigmond, Dörmögő, Dömötör és a labdarúgók. Az FLK, vagyis a Ferencvárosi Labdarúgóklub derékcsapata búsan ült az asztal körül. Váratlan csapás érte a derék fiúkat, akiket eddig nem győzött le semmiféle csapat sem. Sem cseh, sem osztrák, sem német, sőt, angol sem. Vince Dorr angol városba is eljutott a Ferencvárosiak legyőzhetetlen híre. Ebben a városba rúgta a labdát a legkitűnőbb angol csapat, mely címéül városa nevét viselte. Nem engedjük, mondták a Windsoriak, hogy a magyarok legyőzhetetlennek tartsák magukat, amikor a vinczdor is a világon van. Ezzel megüzenték a Ferencvárosiaknak, hogy három hét múlva meglátogatják őket Budapesten egy kis barátságos mérkőzésre. A Ferencvárosi Labdarúgóklub lelkes örömmel fogadta a kihívást. Régóta vágytak már összemérni ügyességüket a vinzoliakkal, de eddig nem volt rá alkalom. Tüstént válaszoltak, hogy szívesen látják a híres angol labdarúgókat. Csak tessék, jöjjenek! Ám de alig küldték el a levelet, mindjárt meg is bánták. Lakatos a Ferencvárosiak retteget csatázója, aki mindig a legtöbb labdát rúgta az ellenfél kapujába, egy szerencsétlen ugrásba kificamította a lábát. Az orvosok ugye azzal vigasztalták lakatos, hogy a balesetnek nem lesz semmiféle rossz következménye, de labdát csak három hónap múlva rúghat. A vinczdoliak pedig három hét múlva megérkeznek. Úgy elvernek bennünket, mint a két feneküdobot, dobot, kétségbeesetten a kétségbe esetten a csapatkapitánya. Senki sem helyettesítheti lakatost, sóhajtott a kapus. Senki, senki, morogta a csapat, lakatos nélkül belakatolhatjuk a boltot. Nem üzenhetnék meg a vinczdoriaknak, hogy a meccset elhalasszuk három hónappal? kérdezte egy fiatal tag. Erre a kérdésre mindenki felháborodott. Egyszerre kiabált valamennyi a közbeszólóra. <gül> Mi csoda? Mi, Ferencvárosiak, meghátráljunk? szembe haladékét kunyeráljunk? Hiszen a Kálvin út vízokádó fejei is elpirulnának szégyenükbe, és az elevátor a Dunába omlana elkeseredésébe. Hát inkább megverjenek, Azán szégyen a meghátrálás, de a vereség sem dicsőség. A csapat elhallgatott, és nagyokat sóhajtott. Már látták a kapójukba röpködő angol labdákat. Megvernek, megvernek, tíz gól nulla ellen. Brrr. Egyszerre felpattant az ajtó, és beruhant egy ifjú. Diadal, diadal, kiáltotta. Mi történt? Meggyógyult lakatos? Talán berúgta a betegség labdáját a pokol kapujába. Tőle kitelik. Itt kiabáltak össze-vissza a klub tagjai. Az ifjú intett, hogy engedjék beszélni. Nem, nem gyógyult meg lakatos, de találtam lakatosnál is jobb gollövőt. Erre elpárolgott a fiúk jó kedve. Ugyan, ne bolondozd, mondták. Lakatosnál nincs jobb. Micsoda? Nincs? Kiáltotta az ifjú. Az én emberem egymaga elegendő, hogy a világ legjobb csapatát legyőzze. Aztán... – Hogy hívják ezt a csuda játékost? – Dörmögő dömötörnek. – Hol láttad? – A Siófoki sporttelepen. – Na, hát majd megnézzük és megtapasztaljuk, mit tud. Másnap már leszállt Siófokon a déli vasút gyorsvonatáról négy Ferencvárosi labdarúgó. Az állomáson egy sportsipkás ifjúval találkoztak, akinek kendővel fel volt kötve a karja. – Merre van a sporttelep? kérdezte az ifjútól Barinkai Feri, a Ferencvárosi labdarúgók kapitánya. – Jöjjenek velem, majd elvezetem. Az ifjak bemutatkoztak. A siófoki fiúnak galgóciani volt a neve. A helybeli labdarúgó csapat tagja volt. Megindultak. Az állomás előtt is láttak egy sportsívkási ifjút, akinek a lába volt bepólyázva és mankombiceget. Ez a fiú is labdarúgó? kérdezte Barinkai. – Igen, ő semmi csapatunk tagja. – Ej, ej, hiszen a siófoki labdarúgók úgy látom, mint sebesültek. Mi ennek az oka? – Hogy, hogy? Hát kérem, ahol dörmögődömötör játszik, ott nem nő több fű, nem terem az ellenfélnek gól, csak kéz, lábvicamodás és egyéb ilyen jó. – Annyira erőszakoskodik? <gül> – De, hogy hisz épp ez a vicc, hogy nem erőszakoskodik. A legkorrektebben játszik, de ha ő egyet fordul, mindenki elterül a földön, aki körülötte van. Olyan iszonyatos az ereje. Ekközben kiértek a spoltereplőt. Ott éppen javába rúgták a labdát, azaz, hogy rúgták volna, ha dörmögő dömötörtől a labda közelébe fértek volna. De az ő széles vállától senki sem jutott hozzá, és azok, akik megpróbálták áttörni az eleven bástya falat, ott nyugdíjtseltek a porba. Dörmögő úr apró, pici rúgásokkal lögdöste előre az ellenfél kapuja felé a labdát, mindig vigyázva arra, hogy messzire ne goruljon tőle. A kapu közelében aztán nagyot rúgott rajta. Hú-hú, micsoda rúgás volt ez! A kilőtt jó nem repül olyan gyorsan és olyan szörnyű erővel. Az ellenfél kapusa a labda elé ugrott, de csak azt nyerte vele, hogy a labda, őt is a levegőbe kapta, és együtt vitte be magával a kapuba. ha, -ha ez a mi emberünk! kiáltotta a barinkai, az angoloknak befellegzett. Megmondtam, ugye? szólt elég tétellel Donner Misi, az az ifjú, aki a legyőzhetetlen labdarúgóról szóló hírt vitte a Ferencvárosiaknak. Most hát az a fő, hogy ezt a kincset megszerezzük a Ferencvárosnak. Egyszerre észrevették, hogy a csikosak, vagyis a dörmögő belli labdarúgók nyugodtan állnak, társalognak a helyükön a kapus pedig az egyik hátvédővel a földön ülés és Miért nem mozognak a csikosak? kérdezte barinkaig algócitól. Minek? felelte ez vállatvonva. Hát, hogy legyőzzék a sötéteket. Az ellencsapat volt a sötét. Hiszen ott van dörmögő Hát, ha ide rúgják a labdát a sötétek? Ki rúgott, ahol dörmögő dömötör rúg? Ebben a percben nagy éjjelzés és taps hallatszó. Miért tapsolnak? Most rúgt a dörmögő dömötör a huszonnegyedik gólt. És az ellenfél? Az most kalimpál egyszer. Kalimpál? Ó! Hát a földön. Csak ugyan, éppen akkor tápászkodott föl a földről három sötét. Egyik az oldalát fogta, másik bicegett, s a harmadik a hátát tapogatta. De mit szól a bíró ehhez az erőszakos játékhoz? Semmit. Dörmögödömötör nem nyúl se kézzel, se lábban senkihez. Ő csak mozog. De ahol ő mozog, teringette, ott ropog. Rafogacsont. Na de, vége a játszmának. Kigyőzött. Dörmögödömötör. Huszonnégy nulla ellen. Szeretnék beszélni azzal a dörmögővel, mondotta barinkai. Hol szólítsuk meg? Akár itt. Barinkai és társai nem sokára bemutatkoznak a tekintélyes úrnak. – Van szerencsénk bemutatni magunkat? – szólt barinkai. – Mi vagyunk a felk? – Örvendek a szerencsének! – felelt a ténysúr. – Én vagyok a silk! – Aki nem tudná, mit jelent a felk meg a silk, annak megmagyarázom, hogy az első FLK-t, azaz Ferencvárosi Labdarúgóklubot, és a második SLK-t, vagyis Siófoki Labdarúgóklubot jelent. – Mi ilyen tisztelt hazafi? – kezdte barinkai. Ön talán értesült már arról, hogy a Windsor kihívta a felket. Hallottam, bólogatott a ténysúr. Magam is megnézem azt az érdekes mérkőzést. Magam is tapsolni fogok a felknek, mikor legyőzi az angliust. Sajnos egy győzelem nem bizonyos. Legjobb csatázónknak, lakatosnak a lába kificamodott. <gül> Valami jó családból való labdarúgóval került össze, ugye? De nem éppen. Szerencsétlen ugrás okozta a bajt és széles Magyarországban lakatos csak egy ember tudná helyettesíteni. És ez az egy ember is mackó, hehehe, <hé> nevetett a ténysúr. Tessék, nem értettem, mire célosz kedves kolléga. <hé> no, nem baj, hát mit kíván tőlem a derék Ferencváros? Hogy lépjen be a mi csapatunkba, és segítsen legyőzni az angolokat. Top! felelte a ténysúr, itt a mancsom nem disznólább. Szívesen belépek az urak közé, szerinke tehetségemmel igyekezni fogok méltóvá tenni magamat a híres ferencvárosiakhoz. Előbb azonban kassára kell mennem. Labdarugásra? Igen. Kedves kassai kollégáknak megígértem, hogy nálok is berugok egy pár órot, azaz nem bordát. Ne, nem, nem azt, hanem labdát. Szíves készorítással váltak el a Ferencvárosiak Dörmögő úrtól, aki megígérte, hogy egy hét múlva meglátogatja a felket. Mikor távozóba voltak, vették észre, hogy Dörmögő úron kívül még egy alakva jelen. Az alak nagyon hasonlított a legyőzhetetlen labdarúgóhoz. Az ismeretlen hozzájuk csatlakozott, mikor távoztak. Maguknak is kevés ütni valójuk, mondotta az alak, mikor a nagy vendégülő felé mentek. Miért? kérdezték a Ferencvárosiak. Mert előttük van a világ legnagyobb bajnoka. Azt mégis a dörmögő urat kérik fel, hogy lépjen közéjük. És ki az a nagy bajnok? kérdezte barinkai. Ez az úritni, szólt az ismeretlen a saját mellére bökve. Uraságot! Mi a becses neve kérem? Tudom, hogy nagyot fognak éjenezni, ha meghallják az én híres nevemet. Az én nevem Hörpentő János. Ezzel büszkén kidüllesztette a mellét, a Ferencvárosiak viszont összenéztek. Soha sem hallottuk a sportban ezt a nevet. Miféle uraságot? Európa evőbajnoka, felelte a bátyja. Ja, csak evőbajnok, mondták nevetve a Ferencvárosiak. Nem csak evőbajnok, felelte gőgösen a bátyja, hanem ivóbajnok is. Egy húzamban megiszom én egy hordóbort. Már én azt nem hiszem mondta barinkai. Hát, fogadjunk. Látja ezt a hordóbort? Éppen a vendéglő mellett haladtak. Megfizeti ezt a hordóbort, ha én bajnokilag egyhuzamba hörpintem. Meg. Hörpentő bátya fölemelte a nagy hordót, a csapot kilögte belőle, és a nyílást a szájára illesztette. S amikor letette a hordót, <gül> üres volt. Álmélkodtak is a nézői. Ez volt az ivóbajnok. Most következik az evőbajnok mondta a bátyja. Kifogad velem, hogy együttömbe megeszem egy borjút? Dehogy fogadunk, inkább elhisszük kiáltották a Ferencvárosiak, és sietve elmenekültek a nagybajnok elől, aki a hordóbort úgy kihörpintette, mint más egy pohár vizet. Nem volt kedvük a hordóbor után a borjút is megfizetni. Hagyjávák morogta a bátyja. A nyavajás labdarúgói nem tudják méltányolni az igazi bajnokot. Ahelyett, hogy kapva kapnának rajtam, és tyúkkal, kaláccsal, bórjúval maguk közé édesgetnének, hát megfutnak. Budapesten csak hamar híre terjedt annak, hogy a felk milyen kitűnő labdarúgóra tetszett. De eljutott a hír az angol labdarúgók közé is, és a Windsor megdöbbenve hallotta, hogy az ellenfél csapatában milyen félelmes és legyőzhetetlen góllövő van. egy Fred Budapestre! mondották a vinzdoriak a kapitányoknak, és nézd meg azt a gólkirályt. királyt, hadd tudjuk meg, mi igaz a hírből. Fred egy előkelő angol hajó tulajdonos fia volt. Apjának húsz nagy kereskedelmi gőzöse járt a tengeren, és egész sereg mindenféle egyéb hajója a világ minden nagy folyamán és taván. A vinzdor kapitánya haladéktalanul Budapestre utazott, és a hungária nagy fogadóba szállt meg. Ablaka a Dunára nyílt, s mikor kitekintett, nagy örömére apja egyik hajóját pillantotta meg a folyamon. A Holló szány Fred a hajóhoz sietett. Burness kapitány, a hajó parancsnoka nagy örömmel üdvözölte a fiatalabbik gazdáját. – Hollá, Fred! – kiáltotta. – Viszél hozott téged erre! – A Vince a dolgába jöttem! – felelte Fred. – Mondja csak, Tomi bácsi! Nem hallott a hírét Mr. Dörmögének, a felcsatárának? Nem én, fiam. Csak tegnap érkeztem Budapesten Romániából. De van nekem itt egy hajós tisztem, aki néhány év előtt Magyarországon ért és ismerős a magyar sportkörökkel. Hé, hey, Harry! Fiatal ember jelent meg a kabinba. Harry, ismeri ezt a nevet? Dermege? Dörmöge, javította Freda a hajós kapitány szaván. Csatázó a felkben. Ismerem, felelte Harry. De nem dörmöge, se nem dermege, hanem dörmögő dömötör. – Dörmör, dörr, dörr, hebegte a kapitány. – Borzasztó. – Dörr, ha egy esztendeik gyötröm a nyelvem sem bírom kimondani. – Hol van most ez az úr? kérdezte Fred. – Kassán, felelt Harry. Épp ma olvastam egy budapesti labba, hogy hónap délután egy csapat kebelébe megmérkőzik a kassaiakkal. – No, akkor sietek kassára, nem sokára indul a vonat. Isten áldja meg, Tomi bácsi! Fred másnap délután a is sporttelepen nézte a mérkőzést. Hosszú volt a Fred arca, de minél tovább nézte Dörmögő urat, annál hosszabbra nyúlt. Dörmögő úr remekelt, s az ellencsapat egyetlen gólt sem tudott csinálni. A játék után Fred ezt a sürgönyt menesztette haza. – Hír igaz? Mit tegyek? Estére megérkezett a válasz. Ted ártalmatlanná bármi áram. Másnap délután ugyanazzal a vonattal utazott vissza Budapestre Fred, amelyel dörmögő úr. A Fred kupéjába még egy utas ült. Egy hegyesúrú, vörösképű, apkás alak, aki bizalmas vigyorgással így szólította meg utitársát. Bincdó? Ismer engem? kérdezte Fred. Hogyne. Azt is tudom, mi bántja uraságodat. Hát mi? Utításunk. Dörmögő, bántja, aki kétségesít teszi a vinczdor győzelmét. De én meg tudom már mondani, hogyan lehet az urat ártalmatlanná tenni. El kell lopni őt. Ellopni? Száz koronát adok, ha megmondja, hogy mi módon. Egy szót mondjon neki, és majd a tisztelt úr után, mint a medve, akinek karika van fűzve az órába. Ez a szó vacsora. Hívja meg egy dísz vacsorára, és odaviheti, ahova akarja de hiszen nem is tudok vele beszélni. Ha csak románul nem tud. Éppen, hogy értezen a nyelvem. Valamikor a máramarosi havasokban élt. Az angol kifizette a száz koronát a komának, mert róka volt a hegyesúru, aztán a legközelebbi állomáson sürgönyözte a hollószány kapitányának. Esti vonathoz a kőbányai állomásra automobil kérek. Hajón, Legalsó kabinba húszfogásos vacsorát tiszteknek és két vendégnek. jó indulásra készen legyen. Mély titoktartás. Robogott a vonat. Öt óra után múlt. Leborult az est és az éj. Kőbánya előtt Fredben nyitott dörmögő úr kupéjába is így szólt hozzá. Üdvözlöm ön, nagy férfiú, a budapesti külföldiek nevében, akik ezennel meghívják az ön tiszteletére rendezett díszlakomájukra. Ezzel szemet hunyorítva barátságosan oldalba bögte a ténysület. Húsz fogás! Húsz finom étel! Tiszt lakoma! Húsz fogás! Szólt felragyogó szemmel a ténysúr. Örvendek a húsz fogásnak, azaz a szerencsének. Örülök, hogy már külföldre is eljutott jó az azaz jó rugásaim híre. És hol lesz ez a banket? Az meglepetés, itt kőbányán várja uraságogatni egy automobil, amely a lakoma színhelyére viszi. De már kőbányán is vagyunk. A ténysúr Fred társaságában kiszállt. Az automobil már ott beregett, s villámgyorsan repítette őket a Dunapartra. Látja azt a hajót, dörmögő úr? Ott a Duna közepén? Kérdezte Fred a ténysúrtól. Azon lesz a lakoma, ez a meglepetés. De itt a csónak, szálljunk be! A tekintetes úr gyanútlanul betelepedett kísérőjével a holló száncsónakjába. Gyorsan neveztek a hajó felé. A hajó kivilágított ablakai barátságosan csillogtak a tekintetes úrra. Állj, de kedvesen nevet ide az a húztál, azaz az a húsz ablak, vagy nem tudom, hány ablak, mondotta a tekintetes úr. És milyen pompás lesz, vacsora közben a sét a hajókázás, szólt Fred. Sét a hajókázás? Jó gondolat! Már alig várom, hogy sét a hajókázon az a húztál, vagyis dörmögő bácsi. A csónak a hajóhoz ért, melyről lépcsőt bocsátottak alá. Fred és dörmögő úr felmásztak a szűk lépcsőfokon, miközben a ténysúr egyre morgott. Húsz lépcső, húszfogás, húsztál, tányér. A matrózok a fedélzeten álltak katonás sorban. az érkezőknek. – Minden rendben van, Tomi bácsi! – kérdezte Fred. – Az utolsó csavarig! – felelte a kapitány. – Van szerencsém bemutatni, Mr. Dörmögőt, a híres csatázót! – szólt Fred. A ténysúr megrázta a kapitány kezét. – Örvendek a szerencsének, urak! – harsogta. Üdvözlöm a budapesti külföldieket, a budapesti belföldieket, a budapesti húszfogást, a budapesti húsztálat! Mondhatom, urak, olyan éhes vagyok, mint egy tengeri cápa. Hát akkor siessünk az asztalhoz, mondotta Fred, aki néhány szót sugott a kapitány fülébe. Aztán lépcsőn haladtak lefelé. Az a terem, amelybe benyitottak, a hajófenekén volt. A közepén terített asztal. Csupa finom tányér, pohár, palack, illatos virág. A vendégek egytől egyik hajós tiszt és altiszt már az asztalnál ültek. Tessék helyet foglalni, szólt Fred. Aztán a kapitány intésére tízbe öltözött matrózok léptek be, és felszolgálták az első tálételt. Utána a másodikat, harmadikat. Mély volt a terembe, nem hallatszott egyéb a villák, kések és a tekintélyes út csámcsogásánál, mely szinte elnyomta a hajó zúgását, ami azt jelentette, hogy a hajó javában halad. Hely, dörmögő uram, ne dugja a szemét oly nagyon a tálakba! Kukkantsunk kis ki a világba, és meglepve fogja látni, hogy a hajó már elhagyta az összekötőhidat, és a Csepel sziget mentén haladt teljes gőzerővel, anélkül, hogy eszébe jutna visszafordulni. Mikor a húszedik ételt is bekebelezte a ténysúr, fölállott Fred a poharát felemelve, és így szólt. Hurrá a nagy labdarúgónak! Hurrá, hurrá, visszhangozta a társaság. Könnyekig meghatva átfül helyéről a ténsúr, mancsába vett egy palack pesgőt, hogy viszonozza a felköszöntőt. Uraim, szólt rezgő hangot, én szerény medve vagyok, és láthatják, hogy lesütöm a szemem, mert érzem, hogy nem érdemlem meg ezt a nagy kitüntetést. Uraim, én szónok sem vagyok, így hát egyszerűen azt kiáltom, ordítom, bömbölöm, hogy... hogy... hogy... A szerény maszkó fölemelte lesütött szempilláit, és megkökkenve látta, hogy egyedül van a teremben. Az asztal üres, a szoba üres, a vendégsereget, mintha elnyelte volna a duna. Még különösebb volt, hogy ott, ahol nemrég ajtót, ablakot látott, vastag vaspáncél sötétlet feléje. – Há, ezekben meg mi ütött? – tűnődött magába. – Hova válettek, Miféle tréfa ez? – Te mi jut az eszembe? Csak nem ejtettek kelepcébe, Csak nem zártak a hajó fenekére. Az ajtónak rohant, zárva volt. Ki akarta rántani az ablakot? Meg se tudta mozdítani a vaspáncét. Kiabált, senki sem felelt. Verte lével az ajtót, rugdalta a falakat, fenyegetőzött fogát csikorgatta, De mindez nem használt. – Fúj vagyok! – örökte. – És holnapra várnak a Ferencvárosiak. Barinkai és Brunner, a Ferencvárosi Labdarúgóklub tagjai másnap este bekopogtak Lohínaihoz, a híres detektívhez, vagyis titkos rendőrhöz. Tanácsát kérjük, mondták. Milyen ügy? kérdezte a detektív, föl se tekintve a papírlapról, melyet betűzött. Egy labdarúgótársunk eltűnt. Kicsoda? Dörmögő dömötör. A detektív erre fölkapta a fejét. Az, ugye, aki lakatos helyettesíti az önök csapatába az angolok ellen? Igen. Mikor látták utoljára? Tegnap utazott el Kassáról a délutáni vonattal. Budapestre tartott. Vele utazott Hörpentő nevű titkára, vagy szolgája. De amíg dömötör az első osztályon, Hörpentő a másodikon volt, s így útközben nem látta útitását. Hörpentő megérkezett, dörmögő nem. Teljesen nyoma veszett, pedig bizonyosra ígérte, hogy ma meglátogat minket. A detektív fölkelt, föl járt a szobájába, vagy negyed óráig, anélkül, hogy ezt szót kiejtene. A homlokán látszott, hogy nagyon töpreng valami. Végre így szólt. Üljünk kocsiba! A kocsisnak, mikor a három ül beült a bérkocsiba, oda szólt valamit a detektív. A lovak sebesen röpítették a kocsit, és a duna parton álltak meg. A detektív lement a víz szélére, elővette a kézilámpáját, és a parton haladva figyelmesen vizsgálta a földet. Egyszerre megállt, és így szólt. Az önök barátját ellopták. Miért gondolja? Ezért mi. Nézzék meg ezt a nyomot. Mi nyom ez? Az ifjak a földre hajoltak. Óriási, valóságos tányér. Ez a dörmögő nyoma. Szerencsére itt föl van szedve a kövezett. Tegnap esett, és az utcaseprők röstek voltak a Dunapartot megtisztítani a sártól. Így megmaradt a nyom. Na de kérem, a labdarúgó nem aranyó óra vagy pénztárca, hogy ellopják, és lopta volna el. Az, akinek érdekébe volt, hogy Winzdor lenyőzzék a Ferencvárosiak. Egyébként, íme, itt van egy újabb bizonyíték. A földön egy kassáról Budapesti szóló vasuti egy hevert. Ezt dörmögő úr ki a zsebéből, amikor csónakba szállt, mely a hollószárnyra vitte, mondta a titkos rendőr. Hollószárny? Mi az? Az az angol hajó, amely tegnap este váratlanul nagy gyorsan elhajózott Budapestről. Ez a hajó most már valahol a vaskapunál jár. Gyerünk gyorsan telefonálni, talán még feltartóztathatjuk. A fejk helysége közel van, onnan telefonálhatunk, mondta barinkai. Pár perc múlva a labdarúgók klubban voltak. A titkos rendőr a telefonhoz sietett, és összeköttette magát az orsóvai határőrséggel. Kérem feltartóztatni a hollószárny nevű hajót, szólt a telefonba. A hollószár már átkelt a vaskapucsa pucsatornáján, hangzott a válasz. Lóhinai a titkos rendőr csalódottan fordult a labdarúgókhoz, akik csak nem megtöltötték a szobát. Sajnálom, urak, szólt a detektív. Az angol hajó kisiklott kezünkből. Elhagyta Magyarországot. Mit gondolló Hínai úr? Hová vitte Dörmögő urat? Kérdezte Garancsi János úr, egy gazdag kőbányai sertéskereskedő, a Felk buzgó pártfogója. A Fekete tengerre, onnan talált Törökországba vagy Egyiptomba. Teringette. Csak nem teszik meg Török szultánnak vagy Egyiptomi fáraónak. Igaz, hogy a potroha megvan hozzá? No, nem azért felelte a detektív, hanem hogy minél messzebb legyen Budapesttől, és a mérkőzésre haza ne juthasson. De hogyan találtak ki egyszerre, hogy az angolok a honlószányra csalták dörmögő barátunkat? Egyszerű a dolog. Mi titkos rendőrök szemmel tartjuk az idegeneket, és tudtam, hogy a Windsor egyik tagja Budapestre érkezik, és a Hungáriába szállt meg. Feltűnt tegnap este az is, hogy a hollószány olyan gyorsan elgőződ Budapestről. Mikor aztán az urak közölték velem, hogy dörmögő, a legyőzhetetlen górugó titokzatos módon eltűnt, tüstén tudtam, hogy a Vincedor törbe törbecsalta, és a hollószárnyon szöktették meg. Igen, de a szöktetés sok pénzbe kerül, miért szólják az angolok a pénzt? Ezért mi? A detektív elővette zsebéből egy angol lapot, és egyik hírére bökött. Olvassák ezt a hírt. Brian polgár tízezer fontot ígért a Windsornak, ha a felkert megveri. Értik már? A tízezer font több, mint kétszázezer korona. Ezért érdemes költeni. Karancsi az asztalra csapott öklével, és ezt kiáltotta. No, ha az anglius áldoz, a magyar sem marad el mögötte. Lohinai úr, utazzék tekintetes dörmögő úr után, és hozza vissza bármi áron. A költségeket fizetem én. A Ferencvárosi ifjak csüggetarca fellángolta szavakra. Dörgő hangon kiáltották. Éljen garincsi! Szívesen megyek, felelte a detektív, és ha lehet, visszahozom idején dörmögő urat. De csak úgy, ha magával viszi hörpentőt a híres, mackó titkos Szólt szólalt meg egy vastag hang. A háttérből a bátya torzombors feje magasodott elő. Ő volt a szóló. Harsogókat kacaj szállt a levegőbe, évődve kiabáltak a bátya felé. No, hiszen szép titkos rendőr, Ér megismerné mindenki a gyönyörű ábrázatát, meg a nagy buksiját? Micsoda, az urak kételkednek az én tudományomba, kiáltotta a bátyja. Hát ki tudja megmondani, mivel lehet hazacsalni tekintetes, nemes, nemzetes dörmögő urat a törökök közül? No, most beszéljenek híresek. Halljuk, mivel, no? Ez a varázsszer, a mema, felelt a bátyja. Mema? Hát az mi? Azt se tudják. Látszik, hogy sohasem voltak mackók. Hát tudják meg, hogy a mema, méz, eper, mána, alma. Ezzel nem csak Egyiptomból, de Bergengóciából is haza lehet csalni őkelmény. Szeretném tudni, hogyan boldogul Lohinai úr nélkülem, ha én nem adok neki ilyen finom tanácsokat. No, nem bánom, jöjjön velem, szólt Lohinai mosolyogva. Egy óra múlva indulunk, legyen a keleti pályaudvarom, de áruhában aztán Garincsihoz és Barinkaihoz fordult-e szavakkal. Valami eszembe jutott, amivel segítségemre lehet ez a nagy golyhó. A keleti pályaudban egy óra múlva két utas szállt föl a keleti express vonatra. Az egyik török volt, fején feszfirított, a másik egy fehér ruhás szakács. A török lohinai, a szakács hörpentő volt. Miért öltözött maga bátya szakácsnak? kérdezte a titkos rendőr. Mert tényleg szívesebben a konyhák tájikán tartózkodom, felelte a kérdezet. A vonat megindult és robogott Konstantinápoly a török főváros felé.